Välkomna alla nära lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds för första gången lördagen den 26 oktober år 2013. Klockan 14.00 och en första repris sänds den 27, alltså på söndagen klockan 09.00. Och en andra repris torsdagen den 31 oktober klockan 20.30. Jag som pratar heter David Long jag representerar Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag och jag tänker komma in lite grann på vad som har hänt i riksdagsarbetet lite senare i sändningen. Men jag tänkte börja som vanligt med att titta lite grann på de senaste opinionsmätningarna. Det har inte kommit någon ny mätning den senaste veckan så vet jag har att se men under oktober månad så har det i alla fall publicerats fyra undersökningar. Det är bland annat från SIFO där vi fått 9,7%. Det är från demoskop 9,9%. United Minds 11,1% och YouGov 12,9%. procent. I genomsnitt under oktober månad ligger vi på 10,9% så här långt. Det kommer förmodligen sjunka funka när några av de andra instituten levererar sina siffror. Vi brukar ligga lite lägre i skop och Ipsos till exempel. Men vi håller ställningarna ganska bra från augusti och september får man lov att säga- och vi har alla möjligheter i världen att hålla oss kvar över 10% i snitt även för oktober månad och det är naturligtvis jätteroligt. Tredje största parti har vi också varit 12 månader i följd om man tar ett genomsnitt av alla mätningar för varje månad för sig. Något som har kommit ganska nyligen när det gäller hur vi ligger till i opinionen är däremot att det har varit ett skolval på Marx gymnasium. Och då har man också... Jämfört med de tidigare skolvalen 2010 och 2012. Och då kan vi se att Sverigedemokraterna har stigit. Vi får nu faktiskt så mycket som var femte röst på den här skolan. Alltså det är ju en gymnasieskola, Marks gymnasieskola. Och det rapporteras då i Borås tidning så här att när gymnasieeleverna i Mark hade skolval röstade var femte på Sverigedemokraterna och det ligger alltså i Göteborg det här gymnasiet Resultatet visar vilket missnöje som finns mot politiken som finns idag sa Edvin Hovemy från Liberala ungdomsförbundet till Borås tidning Demokrativeckan på Marks gymnasieskola avslutades med ett skolval, 870 elever fick möjlighet att rösta och 460 av dem gjorde det på fredags eftermiddagen redovisades valresultatet. Vinnare blev Socialdemokraterna med 21,96% av rösterna. Två kom Sverigedemokraterna med 20,87% vilket är mer än var femte röst. Resultatet visar vilket missnöje som finns mot politiker. Idag sa Edwin Hovemyr, representant för Liberala ungdomsförbundet och fick svar av Estebanes Henriksson, Sverigedemokraterna i mark. Han säger så här att vi är inget missnöjesparti utan vi säger det vi står för. Skriver hon alltså till Borås tidning Eller säger hon rättare sagt Det var de enda två representanterna som fanns på plats Alltså en liberal och en sverigedemokrat Justerar man de här siffrorna för de blankröster som avgavs Det var över 10% blankröster Räknar man bort dem så fick Sverigedemokraterna 23,4% Och Socialdemokraterna fick 24,6% Alltså bara en dryg procentenhet bättre än Sverigedemokraterna och 23,4 för Sverigedemokraterna, det är ju väldigt bra, det börjar närma sig en fjärdedel faktiskt. Och vi blev alltså näst största parti, vi slog Moderaterna med ungefär 5 procentenheters marginal. Och Miljöpartiet rejält distanserat, bara 6,1. Ja, nog om opinion och sådana saker. Det är i och för sig väldigt intressant att vi fortsätter gå framåt på gymnasieskolorna. Det är ju trots allt så att dagens gymnasieelever är morgondagens väljare. För att komma in på något annat som har uppmärksammat ganska mycket nyheterna på sistone. Jag tänker inte uppehålla mig mycket vid detta men det har stått i bland annat Expressen som har avsöjt att den moderater riktas Gunnar Axel har anmält för sexuellt ofredande. Och det enda jag egentligen reflekterar över angående det här det är just det att om en Sverigedemokrat blir anmäld för någonting så räcker det ju med att vederbörande är anställd av partigansliet eller så för att det ska beskrivas som att det är en SD-topp. Vad ska man då eh, kalla Gunnar Axem som både är eh, riktad ledamot, utskottsordförande och ordförande i parlamentariska socialförsäkringsutredningen? Eh, man skulle kunna kalla honom för mega kanske i så fall. Men, eh, i det här fallet så är det ändå fråga om en topp. Eh, sen när det gäller själva ärendet i sak så är det ju upp till de rättsvårdande myndigheterna att hantera det juridiska. Och sen så är det ju Moderaterna och Gunnar Aksén personligen som hanterar eh, honom som, som person och fördoende från som riksdagsledamot. Men, men i övrigt så uppehåller vi oss inte längre vid det. Något annat som har hänt i riksdagen och som ni säkert har uppmärksammat det är ju det att... Eh, det har varit en riksdagsdebatt gällande förslaget- om att dra tillbaka den höjda brytpunkten för statlig inkomstskatt. Regeringen har alltså föreslagit att färre ska behöva betala statlig inkomstskatt- att man höjer brytpunkten. Och det är alltså de som tjänar ganska mycket- som, som kommer att bli vinnare på det här förslaget. Men oppositionspartierna, alla fyra- har tagit ett utskottsinitiativ och föreslagit att just det förslaget ska dras tillbaka. Det beräknas kunna spara då 3 miljarder kronor till statsbudgeten. Och när det här debatterades så var det väldigt hårda ord i riksdagsdebatten. Känslorna svallade över som det står i Sveriges televisionsartikel på deras hemsida slannade mer än vanligt när riksdagen debatterade regeringens förslag om slopad eller lägre statlig skatt för höga De tre rödgröna partierna kan tillsammans med Sverigedemokraterna stoppa förslaget. Om majoriteten håller i omröstningen kommer riksdagen att uppmana regeringen att dra tillbaka förslaget som skulle sänka skatten för de som tjänar mer än 36 000 kronor i månaden. Och... Folkpartiets Karl B. Hamilton hävdade att de fyra oppositionspartiernas gemensamma motstånd mot skattesänkningen visar att Socialdemokraterna har lagt den förra partiledaren Mona Salins löfte om att aldrig någonsin i något sammanhang ger Sverigedemokraterna inflytande åt sidan. Vemgeligt, sa Hamilton om Socialdemokraterna. Och deras ekonomisk politiska talesperson Fredrik Olofsson kontrade med att säga att Hamilton borde sluta sprida dynga om Socialdemokraterna. Och då ingrep talmannen Per Westerberg och bad ledamöterna att vårda sitt språk. Det ligger på gränsen, sa Westerberg. Eftersom debatten drog ut på tiden så blev det votering på torsdagen istället för på onsdagen då debatten ägde rum. Och den voteringen eh, har ju... Ja förmodligen kommer att gå till historien. Det är någonting som kommer att säkert pratas om en hel del framöver. Jag vill också tillägga att Carl B. Hamilton han sa just i riksdagens talarstol att det här är första gången som Sverigedemokraterna verkligen befinner sig i maktens absoluta centrum. De verkligen har tung politisk makt. Se gärna den här debatten på riksdagens hemsida eller gå in på någon webbsite som har länkat till den, till exempel Sverigedemokraternas hemsida eller någon annan. Ni kan, ni kan gå in på riksdagen.se så hitta ni enklast där. När det sen blev så att det gick till votering så hade oppositionspartierna, då de röda oppositionspartierna ska sägas, det vill säga Socialdemokraterna och Vänstern, de klantade sig ganska ordentligt. Mikael Damberg, Socialdemokraternas gruppledare och hans partikollega Karina Hägg. De satt i andra kammarsalen och hade något slags seminarium och tänkte inte på att det var dags för votering så att de infann sig aldrig i kammaren. Det gjorde inte heller Jonas Sjöstedt, vänsterpartiets partiordförande som befann sig på en resa nere i Malmö. och han, Hans parti hade helt enkelt missat att kvitta ut honom. Damberg och Hägg skulle däremot inte vara utkritade och därmed så skulle de naturligtvis infinna sig. Mikael Damberg är alltså gruppledare. Det är en fruktansvärd miss och säkert oerhört pinsamt för honom. Förvirring bland oppositionens eh, partier när regeringssidan idag vann något oväntat. Dagens omröstning om att höja brytpunkten för när statisk skatt ska betalas. Det var tre toppnamn inom oppositionen som banade väg för en regeringsseger. Och... Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talsperson Sven Olof Sällström säger då till Dagens Industri att eh, det var en dundertabbe för de röda partierna och han säger så här citat Om jag säger att jag är förbannad så är det lindrigt sagt så här får det inte gå till, det undergräver förtroendet för hela det politiska systemet säger han alltså till DI.se Alliansen vann omröstningen med bara en röst, 154 mot 153 vilket innebär att riksdagen beslutade att inte begära att regeringen ska dra tillbaka förslaget om höjd brytpunkt för statsskatten Orsaken till den oväntade förlusten är alltså att tre ledamöter från oppositionen, Jonas Sjöstedt, Vänstern och Mikael Damberg och Karina Hägg från Socialdemokraterna, missade omröstningen utan att kvitta ut sig. Det är en fullständig katastrof att så pass högprofilerade personer inom oppositionen gör den här typen av misstag. Har de inga sekreterare som har ordning på var de är någonstans, säger Svinn-Olof Sellström. Samtidigt säger Sven-Olof att Sverigedemokraterna kommer att ta nya initiativ för att försöka stoppa regeringens skattesänkning. Och det har vi också gått ut med i ett pressmeddelande. Jimmy Åkesson säger att vi lägger fram nytt förslag om brytpunkt för statlig skatt. Och då står det så här, det kom ut den 24 oktober. När riksdagen idag skulle rösta om att säga nej till regeringens förslag om höjd brytpunkt för statiska upp, vann oväntat regeringspartiernas förslag med röstsiffrorna 154 mot 153 vilket inte speglar de parlamentariska majoritetsförhållandena. Orsaken till resultatet beror på att kvittningssystemet som Sverigedemokraterna ej tillåts vara en del av havererade. Enligt uppgifter till Sverigedemokraterna handlar det om att företrädare för de rödgröna inte hade anmält sin frånvaro. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterade det med att detta är pinsamt omröstningsstrul som detta riskerar att skala förtroendet för det politiska systemet. Sverigedemokraterna påpekade risken för detta redan i förra veckan i samtal med de andra partierna. Det är beklämmande att vi efter snart en hel mandatperiod fortfarande inte har ett fungerande kvittningssystem i riksdagen. Vi kan inte tillåta att frågor som präglat den politiska debatten under hösten ska avgöras på det här viset. Vi tänker nu ta initiativ till att frågan inom kort lyfts igen. Och Detsamma verkar gälla från de andra partierna. Socialdemokraterna fortsätter att stoppa skatteförslaget och kommer att stödjas av SD. Socialdemokraterna har tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet beslutat att gå vidare och ännu en gång försöka stoppa höjningen av brytpunkt när statlig skatt ska betalas. Vi tar ett initiativ till en starkare lagstiftning, står det på svt.se, alltså Sveriges Televisions hemsida, på internet. De rödgröna planerar att lägga ett skarpt lagförslag i riksdagen i slutet av november, det säger Fredrik Olofsson, vice ordförande i riksdagens finansutskott till Sveriges Television. Sverigedemokraterna uppger att de tänker stödja förslaget om det läggs fram. På grund av voteringsmissen av Mikael Damberg, och Karina Hägg, Socialdemokraterna samt Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt förlorade oppositionen igår oväntat mot regeringen i beslutet om att uppmana regeringen att ta tillbaka förslaget om höjd brytpunkt för statlig skatt. Ja, mycket om detta med den statliga skatten men framförallt ett eh, fruktansvärt schabbel från de gröna partierna framförallt Socialdemokraterna har alla anledningar att skämmas, de hade alltså sammanlagt 18 personer frånvarande men två av dem var inte utkvittade de hade flest eh, eller högst andel frånvarande faktiskt och därmed också klart flest eh, Sverigedemokraterna däremot agerar mycket mer disciplinerat och eh, samtliga ledamöter infinner sig när det är votering vi tar och bryter där som hastigast för en kort pausmelodi och det ska bli Anita Lindblom om jag är korrekt underrättad. Mm. Som för livet, som mycket falskt, bor här. Den man så som du har skär han, komman, vågen, komman, vågen, min kärlek fick han, och allt han tog, människor han tog evig, bara du, så En annan jag har sett som Han verkar lycklig och hon är Det jag har lärt mig är att sätta När hjärta frider på hundra Sitt, hylan jag fick en annan som har mig kär. Han kan vara kärlig, har fått pojken, hon undrar sig vem jag är. Ja, det här är Radio SD Sverige. Demokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Det hörde var Anita Lindom. Sånt är livet. Jag skulle vilja uppmärksamma lyssnarna på att SD-kuriden återigen finns ute på nätet. Det är alltså sdcuriden.se. Och där finns det en hel del intressant information. Det finns ledare, debattartiklar länkar till diverse YouTube-klipp och annat. Bland annat den senaste utfrågningen i eh, riksdagen- där eh, vår ledamot Margareta Sandstedt- ställer en fråga till ministrarna- till eh, eh, angående just eh, barn som bräks från sina bostäder. Eh, men eh, något annat som också står på sd hemsida just nu- det är att Marine Le Pen- Alltså Nationella Frontens partiledare Frankrike är på besök i Sverige. Eller hon har varit det i alla fall. Och det står då så här på sdkridan.se att under veckan har Från Nationals partiledare Marine Le Pen besökt Sverige med anledning av att den paneuropeiska gruppen European Alliance for Freedom sammanträtt i Stockholm. I samband med att Le Pen idag var på en rundvandring i riksdagen träffade hon även Jimmy Åkesson under ett kortare informellt möte. Detta var första gången vi träffades och det var givande på så vis att vi kunde lära känna varandra lite grann. Mötet var av social karaktär, där vi inte gick in på hur vi ser på våra partiers arbete i Europaparlamentet efter valet i vår, eh, kommenterar Jimmy Åkesson. Mötet ska enligt Åkesson ses som ett led i Sverigedemokraternas strävan efter att sondera terrängen bland potentiella samarbetspartners i Europa inför arbetet i Europaparlamentet. Än så länge har man dock inte tagit ställning till vilka partier man vill samarbeta med utan koncentrerar sig på att utvärdera samtliga som är tänkbara. Om just från National konstaterar han att partiet har inlett en sund resa sedan Marine Le Pen tog över partiledarposten. Och SD Kudiren fick en intervju med Le Pen där hon bland annat kommenterade besöket i Sverige. Det har varit ett bra och mycket intressant arbetsmöte där vi samtalat om former för eventuella samarbeten och bildandet av en parlamentsgrupp efter valet. Om Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson sa hon att Min bild är att vi har många gemensamma ståndpunkter Jag tycker mig ha sett en ung generation av förtroendevalda Väldigt engagerade, väldigt övertygade svenskar Som är galet förälskade i Sverige och samtidigt europeer För vi är europeer och vi försvarar den idén Säger alltså Marine Le Pen, ordförande i Nationella fronten i Frankrike Och det här har uppmärksammats också i TV4 på TV4s hemsida så kan man se en rubrik där det står SD i EU-samarbete med franska högerextremister. De vinklade ju naturligtvis på det sättet. Och då står det så här att Marine Le Pen, ledaren för det högerradikala franska partiet från National, mötte Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson i Stockholm. Mötet hölls för att diskutera ett eventuellt samarbete i EU-parlamentet. Och... Då blir hon utfrågad lite grann av TV4-journalisten och får då frågan, varför vill ni diskutera med SD? Och då svarar Marin Le Pen att vi har många saker gemensamt. Vi är båda patriotiska partier som vill försvara våra folk och vi gör samma analys av de problem som våra länder står inför. Och på frågan, är ni nöjd med mötet så svarar Marin, ja absolut. Jag hade ett informellt möte med Sverigedemokraternas ordförande och blev mycket hjärtligt mottagen. Jimmy Åkesson blir tillfrågad per telefon angående det här mötet och han säger då så här att Front är ett parti som har utvecklats väldigt mycket de senaste åren med Marine Le Pen som ny partiledare som har drivit partiet i en mycket intressant riktning. Och i det här tv-inslaget så var också Kent Ekerot med som hastigast på ett hörn och påpekade då att Front National inför EP-valet, alltså EU-parlamentsvalet nästa år har fått 24% i en opinionsundersökning i Frankrike och skulle därmed bli största parti från Frankrike och därmed så kommer nationella fronten att bli en kraft att räkna med och det är ju mycket intressant för Sverigedemokraterna att ha en sådan samarbetspartner gå gärna in på TV4 s hemsida och leta efter Marine Le Pen det kan ni söka i någon sökruta där det har uppmärksammats också i andra tidningar, Svenska Dagbladet till exempel, Marine Le Pen vill ena Europas högerextrema så uttrycker de sig också naturligtvis. Och eh, då står det att på en presskonferens i Strasbourg så sa Fram Nationals ledare att likasinnade partier borde ansluta sig till alliansen Europeiska alliansen för frihet IAF. att sedan efter EU-valet skapa en partigrupp i EU-parlamentet med samma namn. Alliansens valmanifest skulle handla om att ta tillbaka makt från Bryssel till nationalstaterna. Och hon sa att Sverigedemokraterna Nederländska Frihetspartiet och Österrikiska Frihetspartiet redan var ombord och att exempelvis italienska liggande ord kunde ansluta sig. Eh, dock är det så i EU-parlamentet att en rad ledamöter har bett om regler som förhindrar partier som Sverigedemokraterna och Nationella Fronten att bilda gemensam grupp men den svenska EU-parlamentariken Oller Schmitt, folkpartist, anser att det vore fel. Han säger så här att den ekonomiska regressionen har förändrat möjligheten för de här partierna att få röster Men det har samtidigt triggat oss andra att kliva upp i soffan och förklara varför EU faktiskt behövs Och sen poängterar han också att det inte första gången som invandringskritiska partier går ihop för att försöka bilda en partigrupp Det har hänt tidigare men då sprack försöket Jag tror dock att ett nytt försök kommer att vara mer välplanerat och att det kommer att gå avsevärt bättre något annat om Sverigedemokraterna i media. Det är ju så att som enda land i världen så beslutade Sverige nyligen att ge automatiskt och permanent uppehållstillstånd till alla syrier som tar sig till landet illegalt. På fredagsmorgonen debatterades frågan i Sveriges morgon Sverige med Sverigedemokraternas utrikespolitiska talesperson Julia Kronlid och Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Färm. Och det här är någonting som jag tycker är väl värt att se. Ni kan hitta det här på... YouTube. Ni kan hitta det på Sveriges Televisions eh, hemsida på SVT Play. Sök efter Julia Kronlid så kommer ni nog att hitta eh, den här eh, debatten som hon alltså hade på fredagen den 25 oktober i morgon Sverige klockan 07.15 och 10 minuter framåt. Sen så har också Kent Ekeroth debatterat eh, med... Eh, Migrationsminister Billström Det var en så kallad interoperationsdebatt Där Det nu på Kent Ekirots egen blogg Står rubriken Billström försöker blanda bort korten Om återvändande svenskar som ursäkt För massinvandring Billström pratar om invandring Medan jag, alltså Kent Ekirot i det här fallet Tog upp uppehållstillstånd Han får sin siffra från Statistiska centralbyrån Jag får dem mig från Migrationsverket och enligt Migrationsverket har det beviljat 111 000 uppehållstillstånd under år 2012. Och det var inte en enda av dem som hade svenskt medborgarskap utan till skillnad då från Bildström så var det enbart utlänningar. Och det här visar då Kent Ekeroth både på sin blogg och i nyligen upplagda Youtube-klipp som ni mycket enkelt kan hitta. Ni kan gå in på kentekeroth.se så hittar ni all information om detta. För att delvis komma lite grann utomlands, närmare stämt Norge, Oslo, så hittade jag en rubrik på avpixlat.info Att invandrare ligger bakom rånvåg i Oslo. Och då står det så här att en rånvåg drabbar just nu den norska huvudstaden och ungdomar vågar sig knappt ut om kvällarna längre. Vilka som verkligen ligger bakom talas det öppet om i norsk media, medan det i Sverige är det sedvanliga locket på. Svensk medias framtoning blir mer och mer bizarr ju längre de försöker dölja och förvanska. I synnerhet i dessa tider då alternativa informationskällor finns bara ett par klick bort. Genom att rapportera selektivt idiot förklaras läsaren som man uppenbarligen inte anser kan hantera viss slags information utan att direkt sätta sig på sig armvinden med hakkors och odla en liten mustasch. Situationen i våra grannländer och resten av världen för den delen är avsevärt mycket bättre. Så även i Norge där man inte hymlar med problematiken. Tidigare har man bland annat konstaterat att samtliga gärningsmän vid överfallsvåldtäkter i huvudstaden under en femårsperiod uteslutande varit av icke-västlig härkomst. Expressen TT skriver idag om en rånvåg som just nu drabbar Oslo Allt man får veta är att gärningsmännens förmodade ålder Och vad de vanligtvis skäl Man skriver till och med att det är den norska aftenposten man fått uppgifterna från Men man väljer dock att utlämna en tämligen vital del i denna historia Och frågan lyder då, vem är gärningsmännen? Och då blir svaret att alla är unga män, pojkar och av utländsk härkomst. Och mellan 16 och 20 år. Säger då Jon Roger Lund, stationschef vid Ståvner polisdistrikt. Expressen utlämnar informationen om att det är utlänningar men i norska Aftenposten så framgår det med all önskvärd tydlighet. Tillbaka på hemmaplan då. Region Skåne höjer patientavgiften för att avlasta akuterna. Det finns på dagensmedicin.se. Och då är det så att från nyår så stiger avgifterna på akuterna från 400 till 450 kronor. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden igår. Redan i år ligger Skåne i topp tillsammans med Stockholms läns landsting. Och... Så var det så här att anledningen till att jag tog upp det här att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Henrik Fritsson, socialdemokrat, andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, säger så här till Helsingborgs Dagblad. 450 kronor är mycket för en låginkomsttagare. Det motsvarar ett par skor, eller en jacka. I slutet av månaden kanske man inte ens har den summan kvar, säger han. Och som sagt, Sverigedemokraterna var ett av de partier som försökte stoppa den här höjningen. Ni som är av lite yngre årgångar kanske är intresserade av Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Det hittar ni enklast på internet på www.sdu.nu. Och den senaste informationen jag hittade där, det var Gustav Kastelstand, SDU-ordföranden, som hade skrivit att Lärarförbundet stoppar SDU från debatt. Lärarförbundet med omkring 230 000 anslutna medlemmar väljer inför en debatt den 9 oktober att bjuda in samtliga riksdagspartiers ungdomsförbund utom Sverigedemokratisk ungdom. SDU noterade för några veckor sedan att ingen inbjudan inkommit och kontaktade lärarförbundet som först valde att inte svara. Efter en påminnelse fick SDU till slut svara av Kristina Stutterheim, kommunikationschef på lärarförbundet, som angav följande skäl till att inte bjuda in SDU. Lärarförbundet är en partipolitiskt obunden organisation. Det betyder inte att vi bjuder in alla politiska partier till våra aktiviteter som inkluderar politiska partier. Det betyder att vi står fria från partipolitik men agerar politiskt i frågor som har betydelse för våra medlemmar. Bästa skolkommun är en mångårig ranking av kommuner. Vi koncentrerar därför våra ansträngningar nationellt och lokalt på de partier som har inflytande i kommun Sverige. Eftersom Sverigedemokraterna och dess ungdomsförbund enligt vår bedömning saknar sådant rejält inflytande, till exempel ingen kommunstyrelseordförande, så är er medverkan inte av intresse för oss. Gustav Kasselsland, förbundsordförande för SDU, kommenterar. Läraförbundets agerande är på sandlådenivå Deras förklaring är ett illa formulerat svepskäl till vad det egentligen handlar om Ett politiskt ställningstagande Att vi skulle vara mindre inflytelserika på kommunnivå än andra partier faller på sin egen orämlighet Sverigedemokraterna är större än flera av de andra partierna och SDU är större än flera av de andra ungdomsförbunden Inser inte Läraförbundet att många av deras 230 000 medlemmar röstar på Sverigedemokraterna och förväntar sig lika behandling? SDU menar att lärarförbundet bryter mot sina egna stadgar. Där följande slås fast gällande organisationens grundläggande värderingar. Lärarförbundet kännetecknas av stor öppenhet. Olika åsikter ska föras fram och mötas med respekt. Demokratin är en förutsättning för att lärarförbundet ska vara ett starkt förbund. Därför ska all verksamhet som lärarförbundet bedriver organiseras på ett sätt som gynnar den demokratiska processen. Ja... Det är som sagt ett direkt brott mot de stadgarna att utstänga SDU. Det måste man ju konstatera och det konstaterar även Gustav Kasselstrand ordförande för Sverigedemokratisk Ungdom. Ja, den här sändningen har redan börjat närma sig sitt slut. Men jag skulle vilja påminna om att vår partitidning SD Kuriden nu finns på nätet www.sdkuriden.se Gå gärna in på sverigedemokraterna.se Och titta gärna på vår Youtube-kanal. Vi har nästan två miljoner visningar från den kanalen sedan starten. och det är flest av alla riksdagspartiers faktiskt, Sverigedemokraternas Youtube-kanal är störst av alla riksdagspartiers Youtube-kanaler glöm heller inte ni som är medlemmar och överväger att kandidera nästa år för Sverigedemokraterna till riksdag, kommuner eller landsting att ni måste skicka in era kandidatförklaringar mycket snart 31 oktober är det sista datum som har satts och hör av er till era lokaldelningar eller distrikt om ni ännu inte har fått tag i de handlingar som ska skickas in. Men skickas det före den 31 oktober så kommer det i alla fall att behandlas. Och det vore roligt att få så många kandidater som möjligt. Så vitt jag förstår så har vi redan avsevärt fler kandidater än vad vi hade i det senaste valet. Och den slutgiltiga sammanställningen ska ju vara gjord... Inte förrän efter årsskiftet, men vi har begärt in kandidatförklaringar redan 31 oktober för att vara ute i så god tid som möjligt. Eh, gå gärna in på partiets hemsida om ni vill bli medlemmar också och fyll in fyll i det formulär som finns. Eh, där man uppmanas uppge både namn och adress med mera. Och eh, sen så kan man då betala in medlemsavgiften till det eh, bankgiro eller postgirokonto som... Som man får information om därefter. Det kommer att bli ett mycket intressant valår nästa år. Och jag hoppas att så många av er som möjligt vill vara med på banan. För den här gången så avslutar vi som vanligt med lite musik. Lyssna gärna på oss igen nästa gång. Ha det så bra till dess. Hej då. Nu skruva i jorden Hej spelman, skynda dig Kära syster, hej, svara inte nej Svara ja, så blir vi glada Sätter dig på stol? Och stryk din silverfräng Röda stråken släng Och med armen sväng Gör ej till jordens skada Du svettas stor sak I räddin Skall du bada Ty under detta tak En back i lada Zum zum zum zum Zum zum zum Han ska ha riktigt skara är du omislig man du får vill och kan mer än någon annan, de unga hjärtan binda och kärleken snara på dina strängar står varje ton du slår du ett hjärta får att konstigt sammanlinda just på en minut små ögon blir blinda, och flickorna till slut Det blir så drim dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum med dum dum dum dum dum dum Jag älskar dum sköna Men dum dum dum dum båda dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum